18 жовтня Під час свого першого вчорашнього виходу я відтягнув трупа далі, але він і досі лишався на багністій ділянці. Я втомився. Джек усамітнився зі своїми предметами, околицею нишпарила поліція. Вікарій теж кружляв навколо, напучуючи шукачів. Настала ніч. Я прийшов на багнище, відігнав кількох шкідників і повернувся на свій тягучий шлях. Пропрацювавши понад годину з кількома передихами, я збагнув, що вже не сам. Він був навіть блідіший від мене і рухався завидко тихо. Шмат ночі, що відокремився і линув на тлі трохи меншої чорноти. Він наче відчув момент, коли я усвідомив його присутність. І побіг на мене легкими широкими кроками. Чи не найбільший собака з тих, що я бачив поза межами Ірландії? Поправочка! Якщо він наблизився, я зрозумів, що ніяк і це не собака. На мене пер – здоровенний сірий вовк. Заткуючи від трупа, я гарячково згадував, в яких покірних пост треба приймати перед такимись ось хлопцями. «Забирай собі!» – сказав я. «Я зовсім не проти, та воно і не в найкращому стані!» Він насував. стражелезні щелепи, великі очі дикуна. Відтак він сів і заговорив. «От, значить, де воно?» «Що?» «Зникло тіло. Нюху, ти підтасовуєш докази. Я, можна сказати, підтасовую те, що хтось уже був підтасував. А ти хто?» «Ларі Телбот. По тобі й не скажеш. Попався вже, думаю, вовку в ла. Ну, а он воно що?» «Саме так. То ти вовку, Ларі. Але ж нині без місяця. Саме так. Ладний трюк. Як тобі це вдалося?» Певні рослинні засоби дають мені змогу робити це, коли забажаю, залишаючись притямі, якщо тільки місяць не вповні. Лише тоді це стається мимоволі і супроводжується деякими неприємними симптомами. Розумію. Як той берзерк? Вульфсарк. Так. То чому ти тут? Я за тобою стежив. Зазвичай це моя улюблена фаза місяця, коли він ані крапельки мене не турбує. Але я цим знехтував, щоб дещо розслідувати. Потім виникла потреба побалакати із тобою, отже я пішов шукати. Хай там як, а що ти робиш із тілом? Я намагаюся доволокти його на берег і скинути в річку. Хтось залишив його біля нашого будинку, і я злякався, що підозрює Джека. Простягну я тобі ру, допоможу тобі. На цьому він схопив труп за плече і позадкував. Він не напружувався і не смикав, як це доводилося робити мені. Просто йшов собі та навіть не розганявся. Я не бачив, чим можу йому допомогти. Схопивши тіло де інде, я б лише сповільнював Ларі. Тож я тюпав поруч і спостерігав. Десь за годинку ми стояли на березі і дивилися, як течія несе покійника геть. «Я такий щасливий, що годів висловити», – мовив я. «Чого ж, ось і висловив. Ходімо назад». Ми вернулися, але він не спинився біля мого будинку. «Куди йдемо?» – нарешті запитав я, коли ми повернули ліворуч на другому роздоріжжі. «Я ж казав, що шукав тебе, бо треба поговорити. Спершу маю тобі дещо показати. Якщо я не помиляюся, зараз близько півночі». Гадаю, десь так. Ми наблизилися до місцевої церковки. Усередині дуже тьмяно світилося. «Головні двері, напевне, замкнуно», – сказав Ларі. «Проте нам крізь них уходити і не треба». А ми входимо? Саме це я й планую. Ти вже там був? Так. Я ходи й виходи знаю. Якщо нічого не буде поруч, ми ввідемо крізь задні двері, пройдемо через малий вестибюль далі. Кілька кроків ліворуч, тоді праворуч через коридорчик, звідти можна потрапити в ризницю, якщо там чисто. А тоді що? Якщо вигідно розташуємося, зможемо дещо побачити. Що саме? Самому цікаво. «Ходімо дізнаємося». Ми обійшли будівлю і дослухалися. Визначивши, що по той бік нікого близько немає, Ларі став на задні лапи. Схоже, він був у цьому набагато вправніший, ніж я, але у нього і практики більше. Передніми лапами він обхопив дверну ручку, стиснув, повернув і поволі потягнув. Двері відчинилися, ми увійшли. Так само тихо він зачинив двері за нами. Ми пройшли описаним маршрутом і дісталися різниці де змогли зайняти зручне місце, щоб побачити згадане видовище. У церкві правили службу. Людей було небагато, чоловіки і одна жінка. Усі на передніх лавах. Перед вівтарем стояв вікарій і читав своїй пастві. Вівтар був задрапований чорним. Парох сліпав у своїх квадратних окулярах, бо ж мерехтливе світло, єдиним джерелом якого були нечисленні чорні свічки, було слабеньке. Ларі показав на хрест. Перевернутий, але я й сам це помітив. Знаєш, що це означає? спитав він тихо. Релігійний сигнал лиха сказав я. Послухай, що він каже. Так я й зробив. Н'ярла тотеп! повзучий хаос темний бог із пантеону Гогарда Лавкрафта. Читав він. Іде він, стрибає по горах, по горбках, скаче. Тут і далі перефразована цитата з біблійної пісні пісень в українському тексті за перекладом Хуменка. Він немов цап багатоногий, он він стоїть за нашою стіною, крізь вікна заглядає, крізь грати зазирає, увінчений рогами в славі. Н'ярла тотеп озвався і промовив Устань, моя темна, і ходи. Глянь-бо, зима насуває, падає вже дощ холодний, повмирали квіти на землі, пора пісень пташиних минула, горлиця вбита лежить, смоковниця сохне з виоградом разом. Устань, іди, моя темна. Жінка стояла на ногах, трохи погойдуючись, і роздяглася. Я тебе зрозумів, сказав я до Ларі, запам'ятовуючи обличчя пасви, яка як Подозрював, то й бігала за арбалетами. То послухаємося натяку й ходімо звідси. Я рушив у слід за ним з ризниці, і ми вийшли тим самим шляхом, що увійшли, а тоді неквапно повернулися на роздоріжжя. Отже, він у грі, сказав я згодом. Саме його роль я й хотів з тобою обговорити, відповів Ларі. Так, я знаю, що в цих справах діють певні гематричні правила, але досконало я їх так і не вивчив. Проте мені відомо, що йдеться за місця, де гравці мешкають. Правда. Ох, розумію, до чого ти хилиш. Так. Як його в присутність впливає на схему? Ти знаєш, як таке вириховити нюху. Знаю. Я вже певний час прокладаю лінії. лінії. Де він, власне, живе? У тому будиночку за церквою. Гаразд. Досить близько. Тепер рахуби у мене значно побільшає. «Нюху, мені треба знати, де центр, де місце прояву». «Та я зрозумів, Ларі. Скажу щойно вирахую. Ти не поділишся планами. Відчуваю, вони особливі». «Вибач». «Розумієш, у такому разі ти теж частина моєї задачі». «Як так?» «Якщо я не знаю, що ти збираєшся робити, то й не знаю, чи залічувати тебе до гравців, чи позначати твій будинок на схемі». «Розумію». Він спинився на роздоріжжі. А ти би міг зробити два варіанти – зі мною та без, а відтак поділитися результатами. А ще й два варіанти з будинком Вікарія? Це буде забіса складно. Двічі по два варіанти. Чому ти боїшся мені сказати? Ти ж практично відкрито оголосив, що ти зачинятимеш. Гаразд. Я теж. Задоволений? Твоя таємниця в безпеці. Ми в одній команді. Не втім, річнюху. Я не можу сказати, бо не знаю. Я завбачник. Знаю певні речі про майбутнє і перечуваю, що буду в центрі, коли місяць буде повний. І так, я на твоєму боці, але ж тієї ночі я буду не при своєму розумі. Я досі не розробив рецепту, який допоміг би переживати зміну фраз у цілості. Я навіть не впевнений, чи мені слід уважати гравцем, але й не впевнений, що не граю. Я значною мірою випадково змінна. Відкинувши голову, я завив. Інколи нічого ліпшого не лишається. Пішов додому, зробив обхід, багато думав, заснув. Сьогодні ж, але раніше, я, блукаючи округою і обчислюючи, зустрів сірохвістку. «Привіт, кишко!» – звався я. «Привіт, собако! Як там твій сміттєприбиральний проєкт?» «Готовий, виконаний, завершений, знесений водою, минулої ночі». Прекрасно. Я інколи думала, що вони знайдуть його, перш ніж ти дістанешся мети. І я. Тепер мусимо польнувати, про що говоримо. Або навіть як ми це висловлюємо. Та ми дорослі, досить розумні, і обоє знаємо, що до чого. То як воно? Не те, що добре. Клопіти з цифрами? Не можу сказати. Та все гаразд, так нині у всіх. Ти точно знаєш, чи це здогадки? «Інакше й бути не може, повір». Вона пильно глянула на мене. «Вірю. Та що б я хотіла знати, то це чому ти такий певний?» «А ось цього боюся, я вже сказати не можу». «Розумію», – відказала кішка. «Але пропоную не припиняти наших розмов просто тому, щоб перейшли в іншу фазу». «Згода. Гадаю, це була б помилка». «То як воно?» «Не те, щоб добре». «Клопіти з цифрами чи особами?» А ти кмітлива, іде і друге. Якщо розв'яжеш задачку щодо того, чи Телбот такий гравець, я дещо запропоную тобі в обмін на результат. Що? Звісно, не можу сказати, але воно може знадобитися, якщо стане гаряче. Схильний зловити тобі на слові, але відповіді ще не маю. Це вже дає мені щось, дрібницю, але дає. Отже, хай би чого воно не вартувало, ось беззаперечний умовивід. Місце не може бути посеред дороги. Хазяйка дослідила питання і має добрі метафізичні резони, щоб стверджувати, це неможливо. Я й сам до цього дійшов, але не знав про метафізику. Гаразд, ми й досі квити. До наступної розмови. Бувай. Я пішов на північний схід до свого улюбленого місця Роздумів. На згірок, Звідти було далеко видно округу. Я називав його собачим гніздом. Там я видерся на одну з чималих кам'яних брил, і мені відкрився краєвид. Особи. Якщо ні Телбот, ні Вікарі формально не були в грі, то я вже мав вирогідну версію щодо центру. Навіть якщо Ларі так і грав, ця версія все одно трималася купи. Правда, я не мав певності щодо графа. Цей момент ще треба було перевірити. Але Вікарі був випадковою змінною. Якщо його врахувати, а Ларі – ні – Виникала не менш вирогідна версія, і в тому місці я навіть вже був. Якщо враховувати вікарія і Ларі, це давало третій варіант ймовірного місця прояву, десь на південний схід, але я ще не збагнув, де саме. Занурений у розрахунки, я ходив навколо верхівки пагорба широким колом, раз по раз задираючи лапу перед брилами, почасти позначаючи лінії, почасти її з розпачу. Тоді мене осяяло і я закарбував це у пам'яті. Якщо грали вони обидва, третій ймовірний центр лежав у великій старій пасторській резиденції, про яку я нічого не знав. У мені, наче захоплений і неабияк наївний цуцик, застрибало збудження. Освячене місце. Ось що робила цю версію дуже правдоподібною. Треба перевірити. І тут я зрозумів, що потребую котячої допомоги. «Сірохвістку мені знайти не вдалося». Коти такі, як треба, їх ніколи немає. Та запас часу ще був.